som njez na thon se ju musliman merr 7 gra si të përgjigjemi. Traz par ne themi se nuk është në islam që burri të lejohet me marr 7 gra. Lejohet poligamia në islam, atëherë kur plotësohen kushtet dhe konditat. Dhe Zoti xhe xalalu thot fe in khiftum an la ta'ndilu fa wahida nëse friksoheni se nuk mani drejtësi, atëherët otë rini me një. Kështë, kjo është ta jetë i këranor. Zotë e ka lejuar poligamin për shumë arsyre, sepse kjo është ka qene lejuar poligamia në të gjith librat që e lorë që Zotë ka zprit në to, në të gjitha fet e zpritura, është lejuar poligamia. Arsyre e dytë është se Nevojët e mashkullit janë dhe përtej sa janë kushtet dhe mundësit, dhe përtej sa borit zotë i ka dhenë mundësin, aftësin të menagjojnë. Ashtuja të retë, Statistika tregon se si numri i femrave kohën mbas kohës dhe herë mbas herë shtohet shumë. Siç mund të jetë kjo për shkaqe luftrash apo për arsye të tjera. Atë këto femra të cilat mbeten në numër shumë më shumë se burrat, çfarë do të bëhet me to? Pse që ditë e njërzit nga poligamia e muslimanëve ndërkohë që me ligjë lejohet bashkjetesa? Si që ka normalet bashkjetosh me një femër do të thotë nuk ke as një lojt të drejte, edhe si kur të linë një fëmi, nuk ke as një lojt drejte në dajtyne. Ndërkohë që ndalot poligamia ku gruja njëhet gru, me të gjitha të drejta të bashkëshortësisë, Obligot bashkëshorëti për strejimin, obligot bashkëshorëti për arsimimin e fëmive për shëndetë në tyre të gjitha. Pësimum që ditën ka njërës nga mirësia e poligamis, në kështë që kanë lejuar haptas e moralitetin, e kanë ligjëruar me ligjë, ka vendë dhe specifike ku ushtrojët e moraliteti, edhe më keqë se imoraliteti Zotën arrujt. Kështu që ligjë i Zotët është mbi gjdo ligjë, gjukimi të i është mbi gjdo gjukim. Për këtarës e kush ledzonë se si e trajtonë islami po ligaminë, kuptonë se si Zotët gjelejëlanë unë ka dasht të plerso e femërën. Në kush ledzonë ligjët njërzore mbi bashkjetesën, me lejeimin e immoralitetit ushtrimin e tij kupton se faktikisht këta njerëz e kanë shitur famën e treg. Dhe ne jemi dëshmitar që fryt kalosh nëpër dyqane vetëm se do kërko do të shohësh shkruar kërkohet shitse. Asnjëherë unë nuk kam parë kërkohet shitës. Foto në gazetën Chelsea ose në Zam ose apo në lojë të tjera. Kërkohet një sekretare dhe mundësisht nga moshat 18 dhe i në moshin 22 vjeq. Këtë njështë që e kanë lejuar këtë gjë, si që ditë nga poligamia, kur buri obligat për stërhimin, kur buri obligat për shëndetin, kur buri obligat për shpenzimin, kur buri obligat për barazin në fjetje. Pse? Pse? Ndërkohë që në jemi dëshmitarë ka njështë që, janë, që jetën në poligaminë sot për i borave, martuar me dy gra. Shqiptarë të kanë pasë tradit këtë punë. Kërë është identiteti jonë. Pëse duham të nëzjerim njërzit nga identiteti? Apo flasë për identitetin dhe këthimin identitet. Nuk ka ndo është ta njëri për i nështë këtu që jeni sot, që në fisin e ti mështë këtë pasë një borë që ka pasë Më shumë se një grua. A të përse duhet që ditemi. Nëse raporti është tre me një, pyëtje e thjeshtë. Nëse raporti është tre me një, martat një burë me një gru, me dy të tja e shfarë bëhet, pyëtje e thjeshtë fare. Nëse janë tre mi, me ishkuj me, me gjashmi femra, ose me nëndët mi femra, që të të bëhet me 6000 të mbetur at bosh do të përdoren si plaçk si fshirëse dyshemeje dhe në momentin që nxijet flaqët hidhet apo islami nuk e don këtë ky quhet robërim i femrës në emër të kapitalizmit në emër të lirisë në emër të emancipimit në emër të zhvillimit Pastaj poligamia në Islam nuk bëhet me dhunë. Femra e merr vendimin ose nuk e merr vendimin. Një femër kur bëhet grua e dytë si si si mund të bëhet një femër grua e dytë? Si mund të bëhet? Ai deklaron një gjë të tillë me knejsinë e saj. Thotë, "Unë pranoj." Pranoj kushtet. Dhe kupton se ç'do të thot grua e dytë dhe jam dakord. Së femra e mençur e kupton se çdo të thot, ti jetosh dhe të vdesësh pa fëmijë, pa e çuar në vend misionin në e nënës, dhe femra e cila nuk është në rregull mendërisht, nuk e din misionin e mamës më sës dhe rëndësinë e këtij misioni, dhe është e gatshme të shfrytëzohet, të shfrytëzohet, të shfrytëzohet dhe pastaj të vdesë pa e çuar në vend misionin e mamës më më sës. Ky është dallimi ndër me islamet dhe ligjeve laike ose dhe laicizmit në lidhje me poligaminë